Це є звукозапис Лібрівокс. Усі звукозаписи Лібрівокс є суспільне надбання. Свиня. Свиня у панський двір залізла. Поснови гала там, по всім куткам, на смітнику, кісток погризла, полежала в багні, як слід свині, в ної куйовдилася пикою своєю. Та із гостей знов прийшла така ж, як і була, свиня свинею. От став свинар її питать. Що свинко бачила ти в пана? Чи хороше там гостювати? Яка була тобі там шана? Я чув колись, що у пані, мов у царів, срібло та золото скрізь сяє, що будто пани так хороше живуть, та солодко їдять і п'ють. Та де там воно є, свиня йому мовляє. Брехня, не слухай. Я ж була, і їла і пила, всі заходенькі обходила, і смітники і суточки, а доброго нічого там не взріла. То тільки вигадки дурні. Не хочу я нікого прирівняти, звиняйте до свині. Ні, дали і що ні. Я тільки хочу щось спитати. Траплялось на віку мені таке бачити леда, що подивишся, негодне ані на що. А як почне тебе судить, то так оббреше обчерний та рознесе таку погану славу. Що соромно й сказать. Так я сей хочу вас, панове, попитать. Еге, не гріх таку прояву свинею величать. Кінець байки «Свиня».